aya dibaca ayo urutan dibaca sama macam kemarin 8 berapa hm 5 5 la 57 ya ay dibaca Lara jahat ha Umar Wali Waliin Atau Umar bisa juga Semata biuna aman bak asrina hadza aula bi ayya tarifa tayyib asul إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدي الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Asyad anna muhammadan abduhu wa rasuluh Assalallah wa ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan Ila yawmittin amma ba'd Kita melanjutkan taris kita Dalam kita Tauhid atau syarah kitab utuh wihid yang ada dalam sahih Bukhari atau dari sahih Bukhari Kita sampai dalam bab keberapa kemarin 10 dan 9 10 insyaAllah Perhatikan dalam halaman halaman 57 Beliau sempat menwasnara hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang permintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul sallallahu supaya mengajari doa yang beliau berdoa dengannya dalam salatnya ke dalam sanad riwayat yakni di rumahnya fi baiti dan yang semisalnya. Para rahimallahu taala wa zaatu a'un adzimun Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Bagfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Maknanya sama dengan lakukan ini yang ada dalam saya Muslim. Beliau mengatakan bahwa doa on alimun yu'allamusti kuratul anhu. Ini doa yang sangat besar, besar manfaatnya, besar keadaannya ser maknanya nya Asyiddiq ratholallahu diajari dengan doa ini Ya Allah mu Siddiqku ratholallahu dengan doa yang telah kita lewati di sini Allah rahmatullahi ta'ala Siddiqul ladhi wa abdul ummah wa khairul umma ba'da nabiyyiha wa ba'dal anbiya Yukalulahu kul allahumma inni Dalam tu nafsidul man kathiro Siddiq yang beliau adalah Afdalul umat dia adalah Orang yang paling afdal dari umat ini Sebaik-baik umat ini setelah Nabinya dan setelah para nabi seluruhnya Beliau adalah orang yang paling afdal Perhatikan Ba'da Nabiya, sebaik-baik kemudian Ba'da Al-Ambiya Dari jenis manusia yang paling abdul adalah para Nabi Kemudian Siddiq Dikatakan Ba'da Al-Ambiya Yukalulahu kul Allahumma Dikatakan kepada beliau Kul katakanlah Lawai Siddiq Allahumma inni dolamtu nafsidul man kathira Ya Allah suhi'aku Manadolimi diriku Kedoliman yang banyak Yukolulisiddi ruta la'anhu Dikatakan doa ini kepada beliau Ruta la'anhu Yukallamu hadhal kalama Yukallamu huwa Asiddiq hadhal kalama Beliau diajari dengan kalam ini Fakih fahyha bigori sedik maka bagaimana dengan selain sedik? yakni lebih utama untuk mengetahui doa ini dan menggunakan doa ini dalam banyak keadaan. Sebagaimana akan datang penjelasan dari Syeikh bin Baz baik dalam solat, keadaan susut dan yang lainnya dan di selain waktu solat akan dijelaskan oleh beliau sarahnya berikut ini. Jadi ini mengandung makna tauhid. Perhatikan walaya gfirudunuba Ini makna tauhid. Karena permintaan maghfirah pengampunan dosa cuma kepada Allah tok. Apa namanya ini? Apa namanya? Al-uluhiyah. Hmm? Memurnikan Amalan kita hanyalah untuk Allah, diantaranya adalah doa ini. Bukan minta kepada selainnya. Bukan menyekutukan Allah dengan sebagian makhluknya dalam permintaan pengampunan dosa. Itu namanya tauhid al uluhiyah atau tauhid al mutalik bi afalil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Itu namanya tauhid al uluhiyah dan tawhid inilah yang menjadikan pertikaian peperangan antara para utusan Allah dengan pengikutnya, dengan umatnya bukan dengan umatnya, bukan dengan pengikutnya, dengan umatnya umat itu dakwah ada pun tawhid ini tidak dipermasalahkan oleh musyrikin yakni mengisahkan Allah dalam semua perbuatannya Bahasanya Allah Sang Pencipta Satu-satunya Sang Yang memiliki, memiliki kekuatan Yang menghidupkan Yang mematikan Itu namanya Tawihid apa? Rububiyah Ini diakui oleh musyrikin Diakui oleh Kufar Perhatikan ini mengandung al tauhid maka datangkan Di sini dalam kitab Al-Tawihid oleh Al-Imam Bukhari Hadis ini Di muat dalam kitab Al-Tawihid Karena mengandung Al-Tawihid apa? Al-Uluhiyah Dia juga mengandung sifat Bahasanya Allah dalam pun bilma gafirah Dan ini termasuk sifat Dhatiyah dan sifat fi'liyah Senandisya maha pengampun Tak pernah terkosongkan Dari sifat pengampunan Dan sifat fi'liya Terkait dengan mengampuni siapa yang Dikehendaki Dari hamba-hambanya Mabum Nah itu Maka dalam pembahasan kitab ini kita Kitab Tuhid adalah masuk dalam Pembahasan Tuhid al-uluhiya dan rububiya Dan asma wa sifat dan juga mengandung sifat ta'udha-ta'udha ta al-rububia sekalian. Allah memiliki perbuatan, pengampunan. Baik. <tuh> Ida kana sidikrutal anhu hada alladhi mas'ud. Ida kana sidikrutal anhu alladhi mas'udun lahu biljannah wa bi syahdira anhu yang telah mendapatkan persaksian masyhud lahu mendapatkan persaksian dengan surga yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan persaksian dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam nabi kita menjadi persaksian dan juga ijmaknya kaum muslimin kecuali gara-gara alul yang tidak di terima enggak diterima apa ketika menyelisih atau ketika menyetujui seperti rafidhah itu bukan muktabar bahkan Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya rafidhah bukan dari umat ini maknanya mereka adalah kafir disebutkan dalam kita beliau Milal wal apa namanya Fisol Milal wal itu sebutkan sana bagaimana dengan selainnya selain siddiq maka lebih utama untuk berdoa dengan doa ini wa wa afdalu al-ummah dia adalah umat yang paling afdol orang yang paling afdol dari umat ini walau zinat hasanatu bil ummati la raja'at ha ba'da nabiyihah. dan jika laolah kebaikan kebaikannya siddiq itu ditimbang dengan umat seluruhnya sungguh hasanatuhu sungguh kebaikan-kebaikan beliau akan lebih berat daripada kebaikannya umat ini seluruhnya setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Umat seluruhnya. Dari Umar sampai hari kiamat. Seluruhnya seandainya kebaikannya sedikit ditimbang dengan seluruh kebaikannya umat ini tidaklah mampu untuk menyaingi kebaikannya Siddiq setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan keadaan selain Siddiq, maka harus lebih utama menggunakan doa ini. Maka kalau itu sebagian dalam yang telah kita lewati ya kan? Karena yang kita ketahui dulu adalah doa ini kita ucapkan di ketika salat di akhir salat kita maka Dulu yang kita harapkan dari seorang imam supaya memiliki, memberikan waktu terhadap makmum untuk berdoa dengan doa ini. Sedangkan di sini, Syekh bin Bas menjelaskan lebih luas daripada itu. Terterang saja, yang anak ketahui sejak dulu adalah doa ini digunakan apa? Di akhir salat. Semua di sini dalam pembahasan yang akan kita lewati di sini, Syekh bin Bas menjelaskan lebih luas waktunya ataupun tempatnya bukan cuma dalam keadaan salat saja bahkan di luar salat pun bisa menggunakan doa ini Umar, Utsman, Ali dan sahabat radhiyallahu anhum, summa tabiuna, summa man ba'dahum ila asrin hadza yakni iman huwa duna siddiq aulawa aula Umar, Utsman, Ali dan sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum kemudian para tabi'in, para pengikut mereka Kemudian orang yang setelah mereka sampai zaman kita ini, yaitu orang yang dibawa sidik kedudukannya maka lebih utama, Allah wahai Allah lebih utama, Allah nisf taufil, Allah nisf taufil lebih utama menggunakan doa ini. Lebih utama dan lebih utama baik tarifa dengan mengakui dengan apa dengan apa yang telah kita lewati termasuk apa? Tadi telah kita lewat dalam baris kita tadi Jam 2 sampai jam 3 tadi Ini namanya apa? Ektirof Bidaksir, bidunub Bidulem Itu termasuk tawasul Yang syari yang dikatakan oleh ulama Ada tiga tawasulat yang masru Tadi siang Gimana Bagaimana Pak Agung? Ingat? tawasul yang maksud dan tujuannya mengakui kendeliman yang ada pada diri kita, mengakui tentang taksir kita pada hak, haknya Allah dan haknya sesama kita kaum muslimin ini termasuk apa? tawassul yang masyru'. Artinya pengakuan-pengakuan kita dengan dosa-dosa kita itu sebelum kita meminta suatu permohonan kepada Allah Ini kita kita kedepankan. Itu termasuk sebab dari sebab-sebab diijabahi doa. Paham? Tadi siang pembahasan tentang masalah tawassul dalam Shahih Ibnu Salam. Apa Shahih apa? Dalam Shahih salam, Salam saran wakil Islam. Tengok di sini. Yakni man sitik awla wa duna siddiq wa aula bi ayat tarifa bihada bihada Bi hadza apa? Dengan tathti Allahumma inni dhalamtu Tunafsidulman kasiro, ya Allah, Aku telah mendolimi diriku dengan kandoliman yang banyak. Itu pengakuan tentang mendolimi diri. Ini sebagai bentuk tawasulnya seseorang berdoa kepada Allah dijadikan mukadimah untuk berdoa agar dijabati doanya. Wa aula wa aula bi ayakul al lama ini dalam tunafsidulman kasiro. Lebih utama dan lebih utama, ya kan? Kalau selain sidik maka lebih harus untuk mengakui dan untuk mengatakan dengan perkataan Allahumma ini dalam dalam tunaf sidulman kathirok. Tunamanya batawasul dengan apa? dengan amalan yang soleh. Batawasul dengan amalan yang soleh, menggunakan amalan yang soleh sebagai Tawasulnya dia untuk berdoa Karena mengaku tentang Kedoliman bagi dirinya itu termasuk Amalan yang soleh Iktiraf bidhunub termasuk amalan yang soleh Iktiraf itu mengakui Arafa Mengetahui Kalau Iktarafa mengakui Faham? Nah. Jadi mengakui tentang dosa-dosa Yang kita lakukan ini sebagai bentuk Amalan soleh Bayangkan Maka dikatakan di sana apa Pembagian tawasul ada 3 Atau ada 4 atau ada 5 Sesuai dengan rinciannya sebagian Orang-orang yang merinci Ya kan Disaksikan di sana ada 5 Ataupun ada 4 Dan yang kalau dikatakan ada 3 4 dan yang 5 ini Dimasukkan dalam tawasul Dengan amalan yang soleh Sebagai alu ilim membagi tawasul Ada 5 Cuma kalau dimasukkan kepada amalan yang soleh Empat yang, dan lima masuk dalam Tawasul yang ketiga Jadi cuma tiga bagian Cuma tidak mengapa kata Sebenpas Tidak mengapa La musahata fil istilah La musahata dalam istilah Artinya apa? Tidak ada kesimpitan dalam membuat istilah selama Tidak keluar dari Makna yang benar. Ia karena Nabiul Ama yau alimustikoh doa Allah di fi itirafu bi anahu dalam anab saudulman kaseiran wa anahu fi hadzatni lal magfirah. Fogurustik mimba bi Allah bidar jatin kaseiratin. Apabila Nabi, nabi nya umat ini mengajari Siddiq doa ini. Yang mana dalam doa ini ada pengakuan bahawasanya dia mendolimi dirinya dengan kedoliman yang banyak. Wa annu fihaat jati ilallah maqeffiroh. Ini juga termasuk apa termasuk tawasul dengan amalan yang soleh. Fihaat jati ilallah maqeffiroh. Pengakuan bahawasanya dia punya kebutuhan kepada Allah. Mengakui bahawasanya dirinya adalah miskin kepada Allah, fakir kepada Allah. Termasuk amalan yang soleh. Maka selain sidik mufafiaula maksud dalam bab lebih utama harus menggunakan pengakuan ini dengan beberapa derajat yang banyak mapo mi akhwa ini dinamai oleh saya pembahasan dalam kitabnya beliau 10 salam syarah nawak dari Islam dikatakan tawasul dengan amalan yang saleh diperhatikan itu diingat di antara amalan yang soleh adalah pengakuan kita tentang dosa-dosa kita, tentang taksir kita. Jadi kalau kita ini mengakui tentang kesalahan kita terhadap Allah dan terhadap diri kita dan terhadap semua manusia termasuk amalan yang soleh. Maka tidak perlu kita merasa angkuh. Tidak mengakui kesalahan. Kenapa? Karena termasuk amalan yang soleh. Tidak termasuk mengakui kesalahan kita. Ini penting karena seorang itu kadang-kadang berat sekali kalau mengakui salahan. seolah-olah bahwasanya pengamalan salat itu adalah amalan yang menjadikan diri yang rendah tidak bahkan menjadi amalan yang baik amalan yang saleh, amalan saleh itu adalah amalan yang diterima oleh Allah yang terpenuhi dua syarat al-ikhlas wal mutabaah yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapapun dia orangnya selama dia muslim <tuh> Budak, Merdeka sama saja <tuh> Allahumma inni zalam tu nafsi zulman kasira Fadulmu ya Yatanawak Allahumma inni zalam tu nafsi zulman kasira Penafsirannya Kendoliman itu adalah yatanawak bermacam-macam Ya Allah suwi aku Mendolimi diriku dengan kendoliman yang banyak Maka kendoliman itu adalah bermacam-macam Yakni Bermacam-macam afrodnya banyak gibah. Anamimah, gibah itu menggunjing, namimah mengadu domba. Fitakshiri fi haqi ahlihi. Kedalaman di antaranya apa taksirnya? Kurangnya dia dalam memenuhi hak keluarganya. Dan ini sangat banyak kita dapati dari kita sendiri tanpa terkecuali di antara kita insyaallah. Walaupun semaksimal mungkin kita telah mengusahakan untuk memenuhi hak keluarga kita, kita juga masih Banyak kekurangan, betapa banyak Amr al-Mahruf kita abaikan untuk keluarga kita Artinya, keluarga-keluarga kita sendiri Anak-anak kita sendiri, istri-istri kita sendiri Juga kadang kita biarkan Dalam beberapa perkara yang wajib kita Mengingkari kemungkaran tadi Sedangkan kita mampu Tapi cukup dalam hati Paling banyak, ini betapa banyak Ini namanya taksir Fihakki ahlihi belum lagi dalam yang lain pendidikan Untuk keluarga kita, untuk anak kita Kadang nafkah dipenuhi Tapi kadang sampai melampaui batas Kepenuhannya melampaui batas Sehingga perkara yang haram pun Dinafkakan untuk keluarganya Sehingga dia termasuk jadi orang yang Mendolimi dirinya dalam Mencurahkan nafkah untuk keluarganya Karena demi keluarga sehingga Melampaui batas Lupa akan perkara yang tidak dibenarkan Karena apa? Karena sudah keluarga itu fitnah Harta dan keluarga itu fitnah Sehingga dengan fitnah tadi Kita tidak bisa berbuat Yang syari Harta kita kalau banyak Di sisi kita maka anak kita kita berikan Lebih daripada kebutuhannya Sehingga akan melampaui batas dengan harta tersebut Kita dan anak-anak kita Ini semua termasuk harus Perkara harus diakui kemudian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syaratnya juga dipenuhi dan antaranya adalah iklah anid tunub berhenti dari dosa tadi ini dosa, dosa besar kalau dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan hasanat dengan tahajud sholat malam dengan setekah yang sunnah dan yang semisalnya dengan melakukan beberapa perkara sunnah itu terhapus dengan dosa dosa, -dosa itu akan terhapus, tapi dosa besar tidak bisa terapi kecuali dengan taubat yang terpuji syarat-syaratnya. Perhatikan di sini, kecuali mentujah tanawah bermacam-macam seperti gibah, namiyamah, pitaksirihi dengan tidak memenuhi haknya keluarga, pitaksirihi fiwaladi dan dengan an pada anaknya. Anak itu bukan kerana mukasir pada anak sekedar tidak diberikan baju baru ketika hari id, bukan tapi pendidikan kurang terhadap anak juga termasuk taksir pengarahan tidak kepada sebenarnya pengarahan yang tidak sesuai dengan syari juga taksir bukan karena gak diberikan rumah bukan karena gak diberikan baju baru atau sandal yang mewah atau kendaraan yang bagus bukan tapi ya ini perkara-perkara yang syari kadang seorang orang tua tidak memenuhi haknya anak di mana bahasa anak ini cuma sekedar ikut keadaan orang tua. Ya kan sebagaimana yang kita ketahui dalam hadisnya borotala'anhu kullu mauludin yuradul alfitrah yuhawidanihi ayu yunassirani aw Kama salil bahimaton tijul bahimata hal tarafuha min jadaa'. Kata bororo faqra' Insik tum fakrak insik tum fitratallatifatran nasa aleha. Latabdiralikalqillahi. Jadi orang tua yang menjadikan anak tadi kadang kurang tepat dalam langkah yang harus ditempuh. Wabitak bitak sirih bijarihi demikian juga seorang itu memahami dirinya dengan apa contoh taksirnya terhadap tetangganya. Bukan karena gak memberikan Sesuap nasi atau sebungkus Oleh-oleh untuk, untuk Tetangga tidak, kadang bahkan Tetangganya diganggu dengan musik Tetangganya diganggu dengan apa Dengan penampilan yang gak baik Tetangga diganggu Dengan macam-macam perkara Banyak sekali gangguan terhadap tetangga Ini semuanya adalah Taksir kita banyak sekali Mani Apa ini ada ya man ya utu anuat man ya utu, ada menghitung. Siapa yang mampu menghitung macam-macam kelemahan, wanu atakser at dan macam-macam kekurangan? Ada ya perhatikan itu. Kesihirkan di situ, ya di fatah. Siapa yang mampu menghitung macam-macam kedoliman, macam-macam taksir? Ini saya berbeza, Yahwa yang bicara ini kita cuma mengartikan. Walabdu kotiak fal anha, walaya dari anha dan seorang yang berkadang lalai tentang macam-macam kedoliman anha kembali kepada anwa, walaya dari anha dan tidak mengata tentang macam-macam kedoliman. Ya Syeikh Salimun dia punya perasangka, punya peraduga, punya perkiraan bahawa dia adalah orang yang selamat. Salim lengkap. Tidak. Lakin ida'atam malawana daro arafa ma'indahumiladulm jika dia bertamul memperhatikan dan melihat dirinya arafa, dia akan tahu apa yang ada di sisinya dari bentuk-bentuk kedoliman yang sangat banyak. Demikian juga seorang pengajar punya banyak taksir terhadap para santrinya. Demikian juga para santri punya banyak, banyak taksir, banyak kekurangan terhadap hak ustadnya hak pengajarnya. Ini semuanya wajib diakui. Para santri memiliki banyak kekurangan yang harus dipenuhi terhadap pengajarnya. Pengajar juga banyak kekurangan yang harus dipenuhi terhadap anak didiknya. Walaupun semaksimal apa yang kita Berikan Masih banyak juga peperang yang kurang Maka ini harus kita akui Dan saya sendiri mengakui Banyak kekurangan yang harus kita berikan kepada santri Kadang waktu kita untuk ngobrol Sedangkan mengajar nanti baru sebentar ngantuk Tidak persiapan Maaf Ini juga kekurangan bagi seorang pengajar Kadang teladan dari kita Kita menurut teladan yang kurang baik terhadap anak-anak kita Anak-anak didik kita Ini enggak mungkin bisa dipungkiri. Kadang seorang pengajar mengajari tentang taksub terhadap dirinya atau terhadap orang yang dikaguminya. Ini juga taksir enggak terasa. Maka dikatakan man ya'uddu an wa taksdulm wa taksir, enggak ada yang mampu. Bagaimana kita akan mampu untuk membatasi kekeruhan kita dari mana? Permanya ya khua. Nah, kita yang paling pertama tertuntut untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, sedangkan kadang kita yang paling pertama melanggarnya. Kita para pengajar dan juga para pelajar sama-sama sebelum yang lain. Ini wajib yang kita, wajib kita akui. Maka wajib kita banyak berdoa dengan doa ini Allah ini dalam doa Nabi Sulaiman kasiro. Allah Ya Gibrul Dunya Baiklah antara Gibrul Lima Gibran Min Indika Inna Kantaal Gibrul Rahim Inilah Fathnya Muslim Itu yang sering kita ucapkan Waktu lemah itu Maasi Tengok dan dalam itu bisa diungkapkan setelah mutlak pada perkara-perkara maksiat juga bisa Sebuah setiap maksiat yang kita lakukan termasuk kedoliman Tengah pun dikatakan maksiat ketika melanggar larangan Al Quran atau Sunnah yang dilanggar larangan dari Al Quran atau dari Sunnah. Jadi semua kedaulaman semua, semua kemaksiatan termasuk bentuk kedaulaman maka dekatan bahagululum juga terlaku oleh mahasis, sawaankah, nah, fihaqilah atau fihaqil ibad, sama saja. maksiat tadi itu dalam haknya Allah ataupun dalam haknya hamba. Haknya hamba yang banyak kita tidak bisa memenuhinya. Kami juga terlaku oleh syirik, wawaa dan mudulum sebagaimana juga bisa diungkapkan dulu tadi pada perkara syirik dan itu termasuk. Kedoliman yang paling terbesar adalah syirik Kedoliman yang terbesar adalah Dulum syirik Syirik dalam rububiyyah, dalam al uluhiyah, dalam asma asma'awasifat Sehingga Kitab kita ini kitab Tauhid Kitab yang benar-benar Memerinci tentang Kita harus memurnikan Tiga Tauhid tadi Tauhidul uluhiyyya, tauhidul rububiyya, tauhid ala semak wa sifat Dan ini butuh-butuh mujahada Setelah dipelajari, butuh mujahada dalam pengamalan Butuh kesungguhan, butuh musab musabaro Butuh musabaro, butuh musabaro, butuh, butuh sober Butuh sober, butuh musabaro, butuh apa? Muroba atau butuh Takwa. Empat poin ini yang harus dipenuhi. Dalam, surat, dalam akhir surat Al-Imran. Coba dihafalkan Mus'ab. Aywa itu. Empat perkara tadi. Butuh itu semuanya. Butuh sahabat. Mus'abara maknanya sahabat. Sampai mana nanya Pak? Butuh iltizam. Dan ini adalah butuh minta kepada Allah Subhanahu wa senantiasa agar kita diberikan kesabatan. Alama ini dalam sunan sidul man kasira wa fi riwayatin kabira wal masyhur Allahumma salli Allah Ya Allah ini sebuah aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak Dalam satu riwayat Kedoliman yang besar Inilah penyemah muslim Lihat nomor, kaki, nomor satu dan kaki. Tetapi yang masyur Yang sudah terkenal dalam riwayat ini adalah Allahumma inni dalam dalam Tunafsidul mankathirah Dan beda Khurafat ini benar-benar Kedoliman yang lebih daripada Masjid-masjid yang lain maka kita juga harus waspada atas diri kita terkait dengan perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Wala <tentuk> yaghfurud dhunuba illa anta ittatu masail, ini fihi ittatu masail. Hei, wes. Hey. Apa ini? Kamu kroso apa? Lah, Walaupun bertunuh, BAIILLAH anta dan tidaklah mengampuni tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ini dalam lafadz ini ada idatu masail ada beberapa masalah. Itu masail, idatu masail, jangan jangan. Idatu masail janganlah kira. Idatu masail ada beberapa wasilah. Tapi idatu masail bukan masail, Ada beberapa wasilah wasilah. Ini yang dikatakan oleh beliau wasilah, dengan amal yang soleh. Kita masuk kepada Allah dengan menggunakan wasilah perantara, yaitu dengan amal yang soleh ini. Di antaranya adalah yang pertama itirafu bi anahu dolimun dinabsihi. Pengakuannya bahasanya dia mendolimi dirinya. Ini pengakuan dikatakan amalan yang saleh sebagai bentuk tapasul yang syar'i kepada Allah. Yang kedua asani, yang kedua anna'u dulmun kasirun. Bahwasannya keduliman yang banyak, bukan sekedar satu keduliman. Yang ketiga anna'allaha walladhiya kufurudunuh. Bahwasannya Allah, dialah lahat yang mengampuni dosa-dosa. Maafi ahadin yang gever tu nubah ada seorang pun yang mengampuni dosa-dosa selain Allah, enggak ada. Allah sendiri yang mengampuninya. Yang keempat, rabi adua fagfir min indikalin lah fagfirli. Namanya apa? Permohonan doa di awal dengan pengakuan-pengakuan tadi. Ini dalam ini dalam tunas idul man kasiro. Ya kan? Walaikumufrudunu baillah anta. Itu namanya apa? Pengakuan dengan Tauhid. Jadi wasilah dengan Tauhid yang pertama, kedua wasilah dengan amal yang soleh dengan iman. Dan ini termasuk di sini ada ada macam-macam tiga wasilah ada di sini semuanya. Walaikumufrudunu baillah anta. Ini ikrar bahasanya pengampunan dosa itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Itu namanya Tauhid. Jadi tola balmaq firro, merafi anifakfir ya, indika. Tola balmaq firro, tola bulmaq firro. Kau ruhmin indika, masya min indinas. Yang pengampunan tadi bukan dari sisi manusia. Min indika anta tak murubiah. Min indika anta tak murubiah. Dari sisimu ya Allah, pengampunan ini engkau yang memerintah dengan minta pengampunan tadi. Wan ta ta taqodolubiah alaiya. Dan kaulah yang tata fabdal Memberikan Apa? Apa Keutamaan atasku Dengan pengampunan tadi Jadi seorang itu kalau diampuni berarti diberikan Suatu keutamaan Fadlan Murni karunia dari engkau Dan murni kebaikan dari engkau Bukan karena hak saya atasmu Bukan karena hakku atasmu ya Allah Tapi murni keutamaan darimu ini sebagai bentuk tawassul yang pertama, tawassul dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua masuk makhlukan inna ka antal nah. Ini juga pengakuan bahawa Engkau adalah pengampun, pengakuan atau pengakuan bahwa tentang bahawa Allah adalah memiliki sifat maghfirah. Maka disin terpenuhi tiga macam tauhid dan juga terpenuhi tiga macam bentuk tawasulat yang syarih. Yang keenam, sehadisan rahim, iddatu wasail Allahu Akbar. Iddatu wasail macam-macam wasilah. Allahu Akbar. Ia adalah untuk sifat ta'jub. Allahu Akbar. Sebenarnya bilang, Allahu Akbar. Masya Allah. Allah, Wallah, Maha Besar. Tetap banyak wasilah-wasilah yang terkandung dalam doa. Ini kita masuk kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang sangat banyak disebutkan di sini. Wa idzaa'ud'u abihi sujud. Dan doa ini digunakan berdoa dengannya dalam sujud. Wa idzaa'u bi baina sajdataaini. Baina sajdataaini tengok berarti ketika kita sujud bangkit dari sujud kemudian sujud lagi. Sebelum sujud yang kedua namanya apa? di antara dua sujud. Berdoa dengan doa ini. Allahumma inni dhamantu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfirud dhunuba illa min indika innaka antal Itu boleh kita ucapkan dalam diantara dua sujud wa akhir shalat fi, fi mahalatit digunakan dengan doa ini di akhir salat di tempat-tempat doa Ya yud'a bihi fi kulli waktin. tengok yud'a bihi fi kulli waqtin wa bil baiti wa fit tariq wal dalam setiap waktu dan setiap bahkan dalam rumah dan di jalan, wafitorik di jalan juga ketika kita berjalan, jalan kaki, daripada kendaraan atau semisalnya lian naudzooa on aldi karena doa yang besar kedudukannya sahannya lausaan aldi memiliki kedudukan yang besar. Maka di sini sebagai tambahan ilmu bagi kita. Bapaknya beliau menjelaskan lebih lengkap Lebih luas daripada apa yang telah kita kenal dahulu Bapaknya doa ini Kita hafal sejak dulu Sering kita gunakan Tapi ketika di akhir salat saja Nah sekarang kita mengetahui bahwasannya beliau Memahamkan kepada kita tentang doa ini Penggunaannya di setiap waktu Kapan kita menggunakan boleh Nah itu Inilah kepentingan Mempelajari perkara ini dan ini adalah apakah benar berbenturan dengan pemakaman salaf? Tidak. Tanya, -tanya mana salafnya? Abu ya, itu salaf besar, maaf. Pernah Nabi tidak berdoa di jalan dengan doa ini? Eh? Ya, salafnya ya iaitu jadi doa ini doa yang besar, umum, kapan saja. Maafkan. <tuh> Tapi insyaAllah sampai di situ kita cukupkan dan itu tolong tadi diperhatikan di angan-angan bahwasannya yang paling utama oleh ini adalah taksir kita. Kedoliman kita pada diri kita, pada saudara-saudara kita, pada tetangga kita ini yang banyak harus kita akui. Semoga dengan pengakan tadi Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Walhamdulillahirrahmanirrahim.